Kako da muža odvratim od neke loši stvari jer kada mu ja ukazujem na to da je pogrešno, on se ljuti na mene i stalno me kritikuje voljela bi da ne dolazim u sukom s njim ali, da, ali ne znam kako To je problem, muškarac se vidi malo ovaj. Uh, on to malo gleda sa visine određeni muškarci znači da njega žena savjetuje je l' tako i da mu žena govori i da mu priča i da da ga odvraća od nečega to se neki smatraju to on to tefsiri kao na poniženje i na razne načine se to tefsiri što je pogrešno čovjek treba prihvatiti znači kada malo djete povuklo zaruk i ukazao na njegovu grešku treba je prihvatiti i popraviti a nikako znači da ovaj da smatra ovaj da, da ono što dolazi od strane žene ima oniko i kaže krnjava pamet i vjera tako je odgovori što će me savjetovati neko ko ima krvnju pamet krvnju vjer. To je naravno još još veća greška i pogreša pogriješo sa Tanjelišerijski odnosno uh, hadisa poslanika sallallahu alejhi ve To ne znači jer ko žena ima krvnju pamet krvnju vjer da ne može ne može na savjetovati, ne može reći nekada koliko žena ima koja u, u kući ona vodi faktički kuću, i razumnija od muža i njeni postupci su puno razboritiji od postupaka uh, njenog muža i, i vidimo danas ko sjedi i ko samo ovaj ili ovaj uglavnom ko je na internetu na Facebooku i, i ovaj gubljenje vremena, ovaj, to je uglavnom pitanje kojim, ili, ili bolest kojim su iskušali, znači muškarce su žene. Govorimo o ženama, znači vjernicama koje se boja Allaha, znači oče, tako. Pa, kako da, savjetuj ga koliko možeš. Ha. Savjetuj ga dok ne vidiš da je, ha. ti kada vidiš da on popustao kanap između tebe i njega ima, i on popustao, ti zateži. Kad on pođe zatežati, ti popusti. I to je tako. Znači, ako dvije strane zatežu, sad će pući. Pa da čovjek popustao, ova druga strana sebe nabere, tako? Da imaš šta. Da ima znači, viška. Pa kad hođe zatezati, popust, pa znači na takav način sa njim uh, lijepo uz kafu, uh, kada vidiš da je da je uh, raspoložen da bi se moglo nešto kazati, ako nevoli direktno, onda neko nešto iz daleka spomentao nekakav slučaj što je bilo ističeo o tome, pa znači treba biti mudra da, da ne napraviš znači, sebi problem bela jer žena nije odgovorna za muža koliko muža odgovoran za ženu. Jer on nad njom ima kao amet i inadžejena, nadjo mora nije rađejena nad njim, je tako. Pa to se razlikuje, znači da ne misla da da da će ona biti griješa što on radi nešto što je haram, to znači da mu kaže da da mu, da mu kaže, na lijep način koliko može, za razliku od muža koji ima pravo znači da da priženi da joj nešto zabrani i da da, da je ukori znači ješče i ovaj ima pravo znači da je pre prevaspita na način kako to dozvoljava jeli, li djera, Ako je ona od one od onih koji čini takve pristupe تذكر يوم أن كنت تعالق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري